כי המקים אשר היכוהו והרמה, בהילחמו את חזאל מלך ארם. ועזריהו בן יהורם מלך יהודה, ירד לראות את יהורם בן אחאב ביזרעאל, כי חולהו. ומאלוהים הייתה תבוסת אחזיהו לבוא אל יורם. ובבואו יצא עם יהורם אל יהו בן נמשי, אשר משכו אדוני להכרית את בית אחאב. ויהי כהישפט יהוא עם בית אחאב, וימצא את שרי יהודה, ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו, ויהרגם. ויבקש את אחזיהו וילכדוהו, והוא מתחבא ושומרון. ויביאוהו אל יהוא, וימיתוהו, ויקברוהו, כי אמרו, בן יהושפט הוא, אשר דרש את אדוני בכל לבבו. ואין לבית אחזיהו לעצור כוח לממלכה. ועתליהו, אם אחזיהו, ראתה כי מת בנה. ותקום ותדבר את כל זרע הממלכה לבית יהודה. ותיקח יהושבעת בת המלך את יואש בן החזיהו, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, ותיתן אותו ואת מיניקתו בחדר המיטות. ותסתירהו יהושבעת בת המלך יהורם, אשת יהוידע הכהן, כי היא הייתה אחות אחזיהו מפני עתליהו, ולא המיתת הוא. ויהי איתם בבית האלוהים מתחבא שש שנים. ועתליה מולכת על הארץ.